Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisije o civilnom društvu. Današnja gošće u emisiji je Sanja Damjanić, predsjednica udruge za Esperanto Viktor Mihovilić. A evo zvali smo emisiju da malo razjasnimo šta je to opće Esperanto, obzirom da je prošlog tjedna u Karlovcu u prostorijama odbora za ljudska prava u Ranicanijevoj ulici krenuo novi tečaj međunarodnog jezika Esperanta. Dobar večer. Dobar večer. Sanja, za početak možeš uopće predstaviti u stvari, evo vašu udrugu, kako ste uopće došli na ideju pokretanja udruge Esperanto? Evo ovako, udruga za Esperanto Viktor Mihoviliću u Karlovcu postoji još od 1924. Uh, ja sam počela... znači, je jedna stara udruga. Jedna, jedna stara dana. udruga koja je bila je dosta ovoga, kako bi rekla ona bivša vremena, više zastupljena. Onda je bilo nekoj manje mjerini ono kad je počeo rat e, i sad nakon, nakon rata svog ovog vremena ja sam je odlučila prije dvije godine voditi. E, ono što je bilo ključno je bio međunarodni esperantski susret u Dugoj Resi 2008. godine gdje smo imali e, sudionika iz 20 različitih zamalja i time smo zapravo htjeli na ovom području e, više proširiti e, esperanto i ono što on koje prednosi donosi naspram drugih jezika. Što je Esperanto? Esperanto je međunarodni jezik koji ne pripada nijednoj zemlji ni narodu, već svima koji ga govore. Znači toga čini ujedno neutralnim i jedinstvenim. Ideja zašto je stvoren da to znači, bude drugi jezik za svakog čovjeka, ali ne u smislu da ugrožava ove postojeće nacionalne jezike i ne želi ih zamijeniti. Da pače. On štiti zapravo oko šest jezika koliko ih postoji na ovome svijetu. Znamo da ti jezici neprestano umjeru, čak se to može vidjeti i u, u hrvatskom koliko je engleski prevladao. Znači, time pruža jezičnu toleranciju razgovarajući zapravo na, na esperantu nitko nije u podređenom položaju. Ono što je, što je cilj svake esperanske udruge, tako i naše, je znači, širenje međunarodnog jezika esperanta i esperanskog pokreta. Zapravo, zahvaljujući esperanskom pokretu, Esperanto je opstao više od 100 godina, jer je, kad gledamo u prošlost, bilo je puno pokuša stvaranja jednog univerzalnog jezika. Međutim, svi ti jezici su bili dosta teški. Za naučiti gramatika je bila opsižna i nije imala toliko, toliko poklonika, a i nije ono što se razliku od drugih jezika. Imala te esperantske susrete koje se dan danas odvijaju i to tokom cijele godine diljem svijeta, gdje dolaze studionici iz različitih zemalja gdje se zapravo mogu upoznavati različite kulture i ljudi, e, običaji. zatim e, Esperanto ima i svoju glazbu i, i, i književnost pogotovo što se književnosti tiče pomoću Esperanta su e, prevedene mnoge knjige ovo kako ih ja volim nazivati na, na žnjo jezike koje niko ne zna koji se malo ljudi koristi sam jezik e, Esperanto je vrlo jednostavan. Kako, koliko da. je uopće problem, koliko je težak za naučiti? Recimo U, to, upra... da se rekla vezano da. za gramatiku, znamo svi pogotovo ovi neši, ne, neki jezik, ne, njemački pa ruski, da uvijek ono, učenici buč, buku muče sa gramatikom. Kako je ovdje sad situacija? I sa gramatikom i uopćenito sa riječima. Evo, znači, upravo tome je ta njegova prednost, što je izrazito jednostavan. Znači, učići e, na Esperantu, vi ćete ga e, za deset puta manje vremena vam treba, nego, na primjer, evo, jedan engleski. Mislim, njega sad navodim zato što je on jako zastupljen. Nekad je to bio francuski, nekad je to bio latinski, jer sve ovisi nekakvom etapama života. Uglavnom, stvar je u tome što Esperanto ima samo 16 pravila i to bez iznimaka. Vi kad to uspoređujete sa drugim jezicima uvijek imate, znači, naučite neka pravila, ali u tom i tom slučaju je ne znam, nešto treće. Znači, tu nema takve situacije i upravo to što vuče korijene iz indoevropskih jezika nalazite mnogo tih međunarodnih riječi odnosno koji su već uvriježene u puno ostalih jezika, znači van van Europe. Kako ga je najjednostavnije objasniti? Ovo recimo, kako zvuči? Pa, znači, na, na... Ajmo reći ovako, kad ga čujete prvi put, kao na italijanski, španijanski dosta je onako melodiozan. Ali stvar je u tome što se sve, sve se radi pomoću sufiksa i prefiksa. Znači, vi recimo imate jedan korin i od tog jednog korina možete napraviti četiri riječi, upravo zahvaljujući tim sufiksima i prefiksima. Znači, ne morate ono... Kak, kako bi rekao trebati na pamet nego logički recimo na riječ bela znači lijepo odnosno lijepa bele je lijepo kao prilog beligi znači poljepšati a beleco je ljepota i tako tako uglavnom masa masa je na tu foru a isto tako omogućava upravo zbog tih međunarodnih riječi omogućava lakše učenje i drugih jezika jedan od razloga zašto se isplati i uči. Da velim, ima, ima, ima puno prednosti, sad svako može ući radi nekog drugog razloga. Recimo, esperantski pokret koji je nastao 20 godina, nakon što je nastao Esperanta, esperanto je 1887 i je izdana prva, prva knjiga. Znači, tek kasnije, nakon 20 godina, je e, pokrenuti esperanski pokret upravo zahvaljujući tim esperanskim susretima. A ti esperanski susreti potiču e, poštivanje različitosti među ljudima. Jer tu dolaze znači, različite ljude, različitih razmišljanja, različitih kultura. Tako da je i Esperanto bio čak i kandidiranka za Nobelovu nagradu za mir. Ima stvarno puno razloga. A svako može odlučiti sad ili li, sa lingvističke strane ili s ove strane, strane idem nekoga upoznat. Da malo udružim, Da, da ovaj pa udruženje da... ili da lakše naučim neki drugi jezik. A zapravo mi sad u tom tečaju koji smo pokrenuli, je u tome što uh, se u, u tom jednom tečaju vi naučite cijeli jezik. To je najzanimljivije. Svaki drugi jezik uh, ima 5, 6, 7, 10 stupnjeva. Dok je Esperanto nije tako. Znači vi kroz 3-4 mjeseca možete naučiti uh, one osnovne komunikacijske sposobnosti. Sve ostalo je konverzacija i nadograđivanje. tail Sta! Da time je se situacija sve šparantom, evo, rekli da je kroz povijest bio je latinski jezik dominantan, pa francuski, pa evo, latinska Amerika, priča uglavnom sve španjolski, njemački, ruski čak, Danas je engleski širom rasprostranjen bez engleskog se ne može praktički uopće više funkcionirati u modernom svijetu. Pa koliko danas evo sad ima smisao u toj cijeloj situaciji učenja esperanta i koliko uopće imali nekog smisla, osim ovoga čisto ovako hobističkog. Pa evo, ako pogledate sam se to uvijek nažalost veže za politiku i profit. Jel, znači, francuski jezik, ne znam, bile su po svijetu mnoge Francuske kolonije, pa je Francuski najviše zastupljen. Njemački, onda, je kad je bio rat, pa nakon toga, pa, ne znam, područje oko Zagreba i one dio gore, znači austro ugarska jel, Mađarski je bio zastupljen, Istra je imalo Italiju, a sve se to veži nekako na, na politike. Engleski je sada, Upravo zbog globalizacije, zbog interneta. Međutim, ako vi dublje uđete u taj engleski, onda zapravo vidite da njegova gramatika nije toliko jednostavna. Znači, za ove neke osnovne komunikacije, dobar dan, doviđenja, ok. I puno je oko nas i filmova i, i glazbe. Međutim, engleski je počeo toliko ulaziti u jezik da ga na neki način i uništava. Da pogledate samo hrvatski, toko se počelo koristiti riječi koji stvarno nisu potrebne, ali kao mi to koristimo zato da ne znam, budemo važni, da, da se predstavimo pred nekim kao da smo mi sad neko i nešto, a zapravo na taj način uništavamo svoj jezik, možda toga nismo dovoljno ni svjesni. Ali Esperanto je upravo zato zamišljen da, znači, on nikog, nikoga ne stavlja u nekakav podređeni položaj. Ne morate vi da bi se negdje, recimo, zaposlili, Sad vi morate znati jezik u određene zemlje kao što je to engleski i morate puno vremena utrošiti na to. Kad pogledate engleski se uči od se kad se počinje kad od prvog razreda vajda, prije, post... da, Ja sam piši. počela u četvrtom na primjer učit zajedno sa njemačkim, engleski, njemački, to su kao bili osnovni predmeti. Nije, nije, nije mi, bili smo mi na neki način nametnuti, ajmo tako reći, i uvijek se gledalo na to, pa kao to će ti trebati da se zaposliš, pa ako ćeš ić, ba što ti priče, ajde, engelski, njemački, ali zapravo, ako sad pogledamo, ljudi su počeli učiti kineski, zato što su, ne sve više, više kineza. Evo turski, amo, zajedno. evo zajedno zbog ovih sapunica. Ili recimo Ruski, zato što su Rusi počeli dolaziti na naše more. A esperanto je baš, baš zbog, tih, zbog tih, opet ponavljam, susreta koje stvarno treba doživjeti kad su svi na jednom mjestu, a svi su jednaki is, i nema nekog pogledanja ono, ti dolaziš od tu, ti dolaziš od tamo ili nekakvi statusi, staleži. Prvenstveno zato što je jako jednostavan. Da, inače, ono... na narodnim skupovima, ah. dakle, vezanima da. za esperanto, je nekako ureženo službeni jezik. Pa što se tiče ovog ovdje poduče, engleski. Bez obzara, ljudi dolazili iz Rusije, iz Hrvatske, Italije, Velike Britanije ili Sjedinjenih država, službeni jezik je engleski. Ne imali literature druge, dakle, osim beletristike ili neke ovoga, poezije na esperanto i kakva je situacija dakle, sa nekom drugom literaturom. Esperanto ima svoju razvijenu svoju književnost, odnosno pomoću Esperanta su mnogi knjige prevedene na druge jezike. Kao što recimo Hrvatski savez za Esperanto je izdao, to je samo jedan od mnogih primjera, recimo Čudnovate zgode Šegreta Hlapića. On, znači prevedene su na perzijski, bengalski, vjetnamski i japanski. Mislim, što, što bi jako teško bilo naći nekog ko prevodi na, Bengla, na Bengalski koliko bi se potrošilo i novaca za to A, znači prevedeno što... sa Esperanta da, znači Esperanto je bila poveznica znači poslano je sad to ovako u, u kratko poslano je u Esperantsko društvo u, u Indiji tamo je bio nači, neki esperantist koji onda preveo na, na Bengalski to ima mislim širok raspon znači od od, od knjiga od slikovnica preko uh, romana oh. oh baby, do swing got me beat up and down inside out and across When the moon is shining right, oh you're the ball, you're the best of Kada smo uoči ovog našeg razgovora da se sada Esperanto nekako postavlja da bi mogao biti u stvari jezik Europske unije. Kvo je sada situacija s tim? Obzirom da je sad u Europskoj uniji dakle jezici svih zemalja su nekako izjednačeni. Svi dokumenti koji postoje se prevode na sve jezike Europske unije. Nažalost, vezano uz politiku. Esperanto se tu uh, bori, znači da, da postane jezik. Unije, to je zapravo jedan dobar način kako ga uvesti da bude, da bude među svim kako bi rekla, drugi jezik za sve zemlje. E, Europska unija je dobar primjer zato što ona potiče da se sve zemlje ujedine, da se poštuju različitosti da iskažu svoju, svoju kulturu, a nemaju svoj, a dalje engleski. Mislim, to, to meni uopće nije ni pojmljivo, jer ako mi govorimo da postoje koliko sad već, 25, 25 službenih jezika, znači ako je to službeni jezik, znači da bi da mogli koristiti u, u svim segmentima društva. Znači bilo gospodarstvo, zapošljavanje, ne znam, razno razne manifestacije. Ne može li se uopće koristiti za ovako za neke tipa za politiku, za pravo, za ekonomiju esperanto. Ima li postoje li riječi, kako ovoga pa. Može li biti to neapru. Pa stvar je u divan? tome što uh, financijski definitivno bi, bilo isplativije u vesli esperanto. Jer kad vi pogledate za uh, svaki, uh, svaki prevoditelj zapravo za svakog treba biti po dva, za svaki jezik po dva prevoditelja. Znači, je ovaj jedan dok priča, pa se ovaj mora odmoriti, pa onda kreće drugi. I kad vi sad to sve pozbrojite, pomnožite sa 25, onda to ispada na jako velika cifra. Znači, ako se puno novaca troši na, na to prevođenje, a Esperanto bi definitivno u tome pomoglo. Mislim, ako postoji već jedna zajednička valuta, euro, što znači ne bi bio jedan zajednički jezik. Koliko je izvisno sada da postane Esperanto jezik Europske unije? Pa postoje, naravno, mogućnost, međutim, uvijek se ovi jači <gajale>, ga ne daju svoje. Veliki e, da veliki. kao. Pod navodnicima, ovaj, pogotovo ne, francuski uz, uz engleski. Francuzi se toko bore za, za svoj za svoj jezik. Ne da, zna, da, dobro, mislim, jamo, to i je... I njemački, to su ovoga glavni jezici u... u u svijetu, osim, evo, na stranu kineskog i ruskog. Pa, pa, mislim, jesu, da, ali ako pogledamo koliko, znači, ima oko šest jezika. To već dovoljno govori da, da, da ne, ne znam zašto se to ona navodi kao svjetski jezice. Ne znam što Evo, sad idemo na ovaj vaš projekt što ste dobili od Europske unije. Sad možeš malo predstaviti o čemu se to radi. Pa, evo, tu su se, znači, našle zemlje. Hrvatska, Slovenija i Italija u suradnji sa, e, sa Indijom, a e, projekt se znači, zove jedna indijska dječja knjiga u Europi, tri evropske dječje knjige u Indiji, što znači e, da se e, knjige, e, znači da se književnost Slovenije, Italije i Hrvatske e, predstavlja u Indiji, a Indija onda Znači jedna jedna jedna kulturna kulturna razmjena. To da će kre, to, projekti krenu. Projekti krenu, da, u procesu je pa bi mislim to je jedna široka tema, pa bi onda to drugi to ja, budemo onda predstavili, da. Okay, budemo Da. Da. Ever plan the motor west. Travel my way take the highway that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than two thousand miles all the way. I get your kicks on Route 66. Go through St. Louis, Chaplin, Missouri, Oklahoma City looking my pretty. You see I'm Gallup, New Mexico, Black Arizona, don't forget one owner, Boston, Reno, San Bernardino. But you get it to this timely tip When you make that California trip, But Get your kicks on Route 66. kicks on Route 66. Get your six. Get your six. Get your six. Get your, six. Get, your, six. Get, your six. Get your kicks on Možemo ovako sada reći, da već kad smo dakle, kod tih europskih projekata kakve situacije općenito sada u Europi i svijetu kak, kako je nekakva struktura esperantskih organizacija. Recimo, kako se uključiti u cijelu tu priču. Hrvatski savjet za esperanto je krenuo znači, 1908 i prije dvije godine smo slavili znači, 100 godina esperanta u Hrvatskoj. Znači naša krovna organizacija je Hrvatski savjet za esperanto. U Hrvatskoj. Imamo e, društva, najviše ih ima u Zagrebu, e, onda u Rijeci, Splitu, Velikoj Gorici, Sisku. Uglavnom imamo dosta e, esperanskih društava i nastojimo znači, dalje širiti tu, e, tu ideju. E, a ono što je zanimljivo da da stalno sudjelujemo na, na susretima u inozemstvu. Krovna, znači svjetska esperantska organizacija je, ima sjedište u Rotterdamu. E, ono što je zanimljivo za mlade, znači da i one imaju svoju krovnu organizaciju, znači svjetska organizacija esperantista mladih. E, I kao što sam rekla, znači da je u, u tokom cijele godine diljem svijeta se organiziraju susreti. Znači da prosječno skoro svaka, ajmo reći, svaka druga zemlja ima neko esperantsko društvo. Znači to dovoljno opet pokazuje o rasprostranjenosti. esperanta. Imati li neki podatak koliko ljudi u svijetu govori esperanto? Pa to je zapravo jako teško reći tu brojku, jer esperantisti znači su i oni koji koji su nekad učili esperanto, koji ga uče konstantno, koji ga pričaju već deset godina, ali ga pričaju dve godine, uh, ili pak uh, oni koji uh, poz, uh, ga potiču te ideje esperanta, znači tog zbližavanja, odnosno esperantskog pokreta, uh, ili zato što se vole družiti pa idu samo na esperantske susrete ili su lingvisti pa ih jednostavno taj segment više interesira, tako da je jako teško reći koliko, uh, koliko ih zapravo govori. Jer su esperantisti, to e više kao karakteristika ljudi nego nego da samo priča sam jesi well, a hot tin roof drinking that whiskey 96 proof don't you know doctor don't... No pain, my next just two steps ahead of my brain This cat, on a hot tin roof This cat, We're gonna shake it loose This cat, I don't get the blues This cat, chicken on a hot tin roof Well this cat, been out of the town I'm the cat's meow I'm the king with the crown The head Shakin' on a hot tin roof Karolačka udruga esperantista. Da, udruga za esperanto. Znači, mi smo prošli tjedan krenuli sa tečajem. Tečaj će trajati 4 mjeseca, odnosno jedan put jedno po dva školska sata. Želja nam je, naravno, pridobiti što više mladih. Uh, ali ovdje su dobrodošli, dobrodošli svi sve, da, koje, znači sve dobne skupine, uh, zato što je sam tečaj koncipiran uh, da bude zanimljiv uh, svima. Znači, kroz jedan uh, zabavan način, uh, kroz uh, CD s pjesvom na Esperantu, uh, članke iz novina što ne znam, što možda nisam ranije rekla uh, da ima mnogo časopisa na Esperantu, znači da, mnogo, spomenu, da. Tako je, da, ovaj, da mnoga esperantska društva u svijetu uh, izdaju časopise sa temama opet iz cijelog svijeta, tako da ste vi zapravo sa Esperantom povezani na neki način sa cijelim svijetom. Tečaj... Uh, tečaj uh, Znači uz, uz te dodatne materijale koriste se ovaj osnovni e, uđbenik. To je znači što se tiče tečaja, a što se tiče ostalih stvari koje, koje udruga provodi i koje, koje će provoditi, e, to su e, održavanja radionica, znači ovih kraćih radionica kao što smo recimo imali Uh, prošle i predprošle godine u gradskoj knjižnici. znači za početnike ili za neznalice ili za već uh, za, go, za, za, za, za početnike. Znači, to je ono što sam rekla da, da se u, u kratkom vremenu može naučiti u biti cijeli. Uh, isto tako kroz, uh, kroz radionicu, dok ako je kraća onda znači neke osnove. Uh, zatim planiramo radionice napraviti u dječjem domu Vladimir Nazar gdje smo isto tako ove godine održali kazališnu predstavu. Ovaj to je studentsk, studentski studentski klub iz Zagreba. Inače ima svoju dramsku grupu koja postoji još od 1959. i koja je znači, svoje predstave izveo isto po mnogobrojnim esperantskim suistretima diljem svijeta. E, to nam je želja predstavu izvesti ovdje u Zorin domu. To je, onako, vidjet ćemo kako će se to stvari odvijati. E, zatim, e, želimo predložiti školama e, uvođenje esperanta kao izbornog predmeta. Kad smo imali ove, recimo, radionice u gradskoj knjižnici i kad smo provodili anketu znači dje, djeci osnovu osnov škola onda smo uvidjeli da bi oni zapravo to željeli da se esperanto uvede kao predmet jer im je jednostavan jer im omogućava lakše učinje ostalih jezika e, međutim naravno to, to moramo i sa ministarstvom i sa školom ali bar ako nisu za početak bar kao nekakvu slobodnu aktivnost e, zatim Sudjelovali smo i sudjelovat ćemo u međunarodnoj karnevalskoj povrci u Rijeci i to sa esperantskom družinom Paždroć. Iz, znači iz Rijeke oni prinuju, znači sve ljude dobre volje. Zatim svake godine se održava naticanje osnovnih i srednjih škola u znanju esperanta u Kostreni i to u svibnju. Iduće godine će biti ovaj 10 jubilarni, tako da će zato biti zanimljiviji i, i bogat, sadržajno bogatiji. Zatim opet ja, mislimo o e, suradnjici znači, sa gradskom e, knjižnicom u slopu djačkih dana u ljeti. E, isto tako jedno od e, velikih događaja koje smo imali i ove prošle godine je održavanje susreta na Rijeci Kupi, to je znači spuštanje čamcima od Karlovca do Siska u kolovozu povodom dana domovinske zahvalnosti i dana branitelja i naravno sudjelovanje na raznim susretima jedno od većih susreta svake godine svjetski esperantski kongres iduće godine je u Danskoj Svjetski kongres mladih esperantista je u Ukrajini. Evo, to bi možda bilo najzanimljivije za mlade. Zatim tu je i, i novogodišnji susret koji je u Njemačkoj. I tako je. Znači, mnogo brojne prezentacije i seminari zapravo. Na koji način informirate javnost o vašim aktivnosti na ovdje u Karlosu i šire? Ovako koji si preko medija, ovako, radio... Novine... Znači imate svoj, ne, svoj časopis ovdje u Hrvatskoj koji izlazi ili... E, da, e, Savjeza Esperanto izdaje časopis Tempo četiri puta godišnje tako da je i u, u njemu zapravo sve, sva, sva događanja esperantska događanja u Hrvatskoj e, a inače e, esperanto.hr znači tu je o esperantu u Hrvatskoj i gdje on pet ima e, dalji poveznica sa, sa ostalim esperantskim društvima i gdje se može više saznati o esperantu. Rekla si da, se, da još uvijek ima mjeste da se može prijaviti, pa sada na koji način se može prijaviti evo, za sve one koji će se zainteresirati nakon ove emisije, ako do sada nisi. Pa evo, znači, mogu se meni javiti znači, na, na broj mobitela. 091 584 9669. Prijavamo sve ljude dobre volje evo, da, nam se, da nam se pridruže. Oni koji nisu stigli zapisati broj telefona mogu potražiti telefon i e-mail na koji se mogu prijaviti na domajski.hr, u na našoj internetskoj stranici. Ili mogu znači, doći sutra u prostor znači, odbora za ljudska prava u Vranicanijevoj 6. Znači, to je ovaj prostor di je znači, županija i turistička zajednica. Odmah tu do naše redakcije. Tako je, da. I ovoga i onda ćemo se poznati i dalje. Od 19 sati, znači od 19 do 20.30, znači to što je dva, dva školska sata. Odlično, znači evo ovdje u susještu hrvatskog radio Karlovca, svi koji žele naučiti esperanto ili bar šta je to esperanto, malo se informirati, pa možda i putovati okolo, evo mogu navratiti, dakle, sutra 19.00. Ok, Sanja, evo puno ti hvala. Hvala vama. Evo, ja se nadam da ćemo se još vidjeti i čuti ovdje u Etoru Hrvatskog radio Karolca, razgovarati o esperantu, esperantistima, aktivnostima, evo, provođenju evo ovog europskog projekta u, u koji ste uključeni. Ja bih još samo rekla da, ev, naravno, da smo otvoreni za suradnju sa drugim udrugama, budući da... Esperanto znači, ima jedan široki spektar uh, aktivnosti. Evo, meni je bi bilo drago da možda i nekako, uh, kao što smo imali međunarodni susret prije dvije godine u Duga Resi, gdje smo imali i koncerte i razne radionice i izlete. Tako se, mislim da se i ovdje isto može ovaj, po tom pitanju nešto napraviti. Ovaj. Može pozdraviti ovoga slušatelja na Esperanto za hranju. Mi saluta sa odijantoj de Radio Karlovac eh, kaj mi invita svin eh, al curso de esperanto ni Joas nin eh, al via venado Gisla revido Možda prevesti se <laughs> Znači pozdravljam slušatelje Radio Karlovca pozivam vas na eh, tečaj esperanta eh, veselimo se vašem dolasku i doviđenju Puno ti hvala na ovoga Hvala vama i slušateljima Evo, to je bilo sve za večeras, slušajte nas i dalje u isto vrijeme ili ako ne stignete na stanicamir.org do slušanja.